Пермцік тиж тиж тиж тиж тиж тиж тиж тиж тиж тиж тиж тиж тиж тиж Червоний за на волі і то. Це сонце такий путь у біді, і стекло, самотні і малюючий місію, він бореться із лісом, і з всі шанси, сковавшись рівно по лісі полісі. Він рівно поліс, там по квітах порисних, як партизан, своєму племені буде корисним. А що зараз? Та перехід старий. Точно Він молодше, а що щоб не взяли полом. Я по честь не поломана, він не Джеймс Бонд, кілки дерев, зловіться змогли зразом. Байку поде, пляма ми трохи покрасив, але хідність героя не зламає. Нападає він один на всю банду Скажімо, це кльово. Наш герой найкращий. йоу його, цей грозний важча печь. Скажімо, це кльово. Наш герой найкращий, йоу його, цей грозний важча пач. Збиває з паптилику, героя силует рухатись линку ликнув. Він не зібрався, ще вмирати. Узяв нього темно, то не знає, поривши, то видає дивні звуки то борідко полиже. Він наблюдає по страшно, а житять кудорожний. Як сам не поспіло, чортило на дорозі, а воно йому покояс. Це несправедливо, ну тоді давай з тобою розберемся, як ніщина, поглянувши, пуй за що в коледжі І так почесно, він стає навколішки, паса по-честому згадавши і спільми, так і з прийомом бандама, і з бандзай, банзай, і де він в отаку. Скажімо, це кльово, наш герой найкращий, скажімо, йоу, го, цей грозний вождь тя скажімо, це, кльово, наш герой найкращий, скажімо, йо, го, цей грозний вождь тя бачи. звучить, це ж випадку душить із ворогом, да влог. Вже на першому раунді, на сальтом назад Вилітає в нехаут він, І бактольотом закрутилась голова Я вже на швищу бав, Битю пройшов момент Слава героя, Бо в сервісі на в новищих піон Бля, Він на калі, Майкасиний Холіпіл Цей станеться в повністю зіднього дворяка